відвернених для чиновницької душі. Я такий і керівник Української РСР, тому і усе довкола повинно значитися тільки цим терміном. І не тільки, скажімо, оці мінерали, але навіть історія. Так і назвали вчені свою багатотомну працю історія Української РСР. Ніби Українська РСР була вже за князя Володимира в часи Батиє. Але це думки на ходу. Я вже стояв майже над самим сиротою і набрався духу розгромити їхній нікчемний некролог. Майте на увазі, мов би, вгадуючи мій намір, знудьговно про шаркотів сирота, текст некрологу вже узгоджено. Може, і смерть мого брата узгоджена, я що сили стримував голос, та нічого з цього не виходило. Ну, казенна писанина, до цього вже ми звикли, але навіщо ж оцей глум з першоджерелами? Коли вже на те пішло, то Марко не дуже старався, а вчився так-сяк, більше налягав на так звану громадську роботу. А щодо конспектування першого джерел, то вже ж неясно сьогодні кожному, до чого ми доконспектувалися. «Стилістикою займатися не будемо», – майже добродушно проронив сирота. «Стилістика хай для преси, у нас тепер гласність, от і хай качають та перекучують слова». А для нас важлива суть. Суть же викладено правильно і точно. Він уже забув про мене, відкинув, заліпив замазкою, забив дошками, як покинуту хату в неперспективному селі. Нам треба вирішити подальше питання. Що в нас з медичним висновком? Міністерство охорони здоров'я. Переляканий чоловік з пухкими жіночими плечима, затинаючись, повідомив, що висновок затримується. Як то затримується за гримів сорота? З якої речі? Для проведення патолого-анатомічного дослідження треба зробити роздан тіла. Ну, не я ж вам робитиму. А вдова просила не робити. Вдова? До чого тут вдова? Кого вона просила? Мене? Вперше чую, у нас без роздану тіла не хоронять. Енергія Сироти била, мов, з атомної електростанції. Я вже мав нагоду відчути на собі його випромінювання, хоч Сирота вдавав сьогодні, ніби він бачить мене вперше. Цей діяч віддав енергетику, чи як воно там у них називалося, принаймні був причастен до всіх великих заводів, ще більших будов і проєктів, до атомних станцій, які ладен був понанизувати на всі річки України, втолити біля всіх найбільших міст республіки і все це тільки для того, щоб було більше і більше енергії для нечуваного розвитку виробництва, яке повинно розвиватися для того, щоб давати нам ще більше енергії. Зупинити сироту не міг ніхто. Він жив і діяв за тією цинічною формулою часів сталінських репресій. «Живем ми весело сьогодні, а завтра будуть веселі». Але за ним стояли великі ніби, ніби прогрес, ніби НТР, ніби розквіт і ніби майбуття. І сирота блаженствував у недоторканності, безкарності, безвідповідальності, а народи, як то водиться, в Розміри свого знахабніння він демонстрував зовсім недавно, після Чорнобильської катастрофи. І ось сьогодні вже ставши перед конечністю, Проводжаючи у вічність чоловіка, перед яким раболіпство, він знову вистрілює якимись залізобетонними формулюваннями. У нас без розстину тіла не хоронять. Це коли не можуть встановити діагнозу, подав я голос. Що? – закричав сирота. – Вам ще мало некрологу? Я підвівся і потупав до нього. Це було, сказати б, негуманно наповзати своїм 100-кілограмовим тілом нахлялого чоловічка, який ось уже упродовж кількох десятиліть щосилою молодився, сидів на всіх можливих дієтах, жив, мов схимник з давньо київських печер, аби лише створювати враження худого і молодого, головне ж, завжди готового зайняти місце, як вивільнилися в горі. Коли б я просто поклав свою руку на мізерну голову сироти, то й цього було б досить, щоб відпровадити його до початків усіх початків, до зародження атомів і до їхнього розщеплення. А я ж міг не просто покласти свою тяжку тисячолітню долоню, а ще й пристукнути нею або хоч притиснути. Та ні. Я просто підійшов до сироти,